Salmul 17. Al prea sfinte născătoare de Dumnezeu. Prea sfinte născătoare de Dumnezeu, safrând zămislirea de lut, e ultimul ceas, și o grea răsărire așteptăm să ne nască. Prea sfinte născătoare Dumnezeu, podgorii de lacrim, de sânge, asternem peste timpul de șerpă uscat ca o iască. Prea Sfântă născătoare Dumnezeu, adânca noapte se stinge, și apare o logodnă a neamului tău cu trei stele. Prea sfinte născătoare Dumnezeu, te așteptăm să răsare din lacrima cerului, cu altă dar pentru încercările grele. Prea sfinte născătoare Dumnezeu, ești visul din crin, întrupat din făptura netimpului. Preasfântă născătoare Dumnezeu, fădim psalmi, un pod curcubeu peste aripa timpului. Preasfântă născătoare Dumnezeu, Doamna Rugi din tăcerile limpezi, înalță glasul tău să se nască lumina. Preasfântă născătoare Dumnezeu, ne duce o forță, e gândul tău ce își împlinește prin neamul nostru minunea. Prea Sfântă născătoar Dumnezeu, ce adâncă e pacea credinței pe scala ce duce la tine, când uimiți ne înălțăm din iubire în iubire. Prea născătoare înăscătoar Dumnezeu, în juruți, e atâta splendoare, că timpul a uitat să mai fie de atâta mirare.